Am spus că pentru iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu, deoarece tematica programelor noastre este constituită dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament, lucrare aparținătoare preotului Niculiță și prelucrată apoi sub forma a programe de 30 de minute de maniera celei de astăzi în studioul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dragi ascultători, lecția noastră de astăzi va debuta cu o meditație asupra versetului 17 din capitolul 19 al Evangheliei după Ioan, verset din care am avut deja o serie de explicații cu prilejul lecțiunii precedente. Astăzi, cu voia și ajutorul ajutorului Dumnezeu, căci și prin bunăvoința dumneavoastră a celor care v-ați luat timp să ne ascultați, vom continua. Celelalte meditații pe care nu le-am putut acoperi cu prilejul lecției precedente, și vom de mai departe, în măsura în care Dumnezeu ne va sprijini și dumneavoastră veți arăta răbdare în ascultare. Înainte de aceasta, pentru aperitivul lecției de astăzi, am ales să citesc câteva meditații ale Marelui Tertulian legate de relația creștinului cu bogățiile materiale. Tertulian Numele lui fiind Septimiu Quintus Florence Tertulian S-a născut la 160 la Cartagina din părinți păgâni Tatăl său era centurion în armata proconsulară Și-a însușit o cultură întinsă și variată studiind filozofia, literatura, retorica, medicina și mai ales dreptul A fost unul dintre cei mai mari gânditori latini-creștini Fiind creatorul teologiei creștine-latine și al limbii latine-creștine Iată câteva meditații ale sale cu privire la relația creștinului cu cele materiale. Poate că nu ați observat, spune el, dar cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu sunt bogați, puternici și așezați în poziții în cinste, cum găsim la 1 Timotei 6, cu versetele 6 și 10. Sărmanii oameni. Ei nu știu că sunt înălțați doar pentru ca să aibă de unde să cadă mai spectaculos. Sunt asemenea vitelor îngreșate înainte de tăiere sau la fel ca animalele de sacrificiu care sunt împodobite înainte de a fi ucise. Unora ale sunt date imperii și teritorii, astfel ca puterea lor nelimitată să-i facă să trăiască desplânarea caracteristică sufletelor ajunse în ruină. Câtă vreme moartea este inevitabilă, ce fericire poate exista în absența cunoașterii lui Dumnezeu? Asemenea unui vis, fericirea terestră alunecă printre degete ca un vis iluzoriu. Ești rege? Nu te fări. Sau să zicem noi, ești președinte de stat? Nu te fări, ci teme -te de cei din jur, tot la fel de mult cât se tem și ei de tine. Astăzi ai mulți supuși, dar în clipa grea s-ar prea putea să rămâi singur. Ești bogat? Nu uita că cine se încrede în avere este frate cu nebunul. Scurta a vieții nu devine mai ușoară dacă o faci cu o cantitate enormă de bagaje, ci din potrivă devine mai dificilă. Ești îmbrăcat în roba unui magistrat și ții în mână sceptrul demnitarului? La ce-ți folosește să strălucești în purpură dacă ești murdar pe din lăuntru? Te înșeli singur. Este o deșertăciune și o închinare zadarnică la structuri sociale de hârtie. Ești de viță nobilă? Te închini în fața arborelui tău genealogic? Nu uita că suntem făcuți toți din aceeași țărână. Singurul lucru care ne distinge în viață este virtutea, cum găsim la Iacov II, versetele 1 până la 9. Încheia citatul Marelui Tertulian Vedeți, iubiți ascultători, înțelegerea aceasta foarte denaturată a relației creștinului cu bogățiile și cu starea socială din lume datează din vremuri foarte strevechi. Acest mare om, care a fost născut încă la secolul II, în anul 160, ne arată care era fața creștinătății de pe vremea lui încă. Vorba înțeleptului Solomon, nimic nou nu e sub soare. Foarte interesant descrie Tertulian pe cei din vremea lui, un tablou care este tot atât de autentic și astăzi nu și-a pierdut nimic din această culoare. Spune el că cei bogați, puternici și așezați în poziții de cinște Nu știu că sunt înălțați doar pentru ca să aibă de unde să cadă mai spectaculos Dacă nu iau aminte la Dumnezeu care le-i a pus în aceste poziții Așa cum scrie la Roman 13 Și luând aminte la Dumnezeu să se pocăiască Dacă vor face acest lucru în loc de cădere spectaculoasă, așa cum o numește Tertulian, vor avea parte de o, dimpotrivă potrivă, înălțare spectaculoasă spre cele cerești, căci harul mântuirii lui Dumnezeu este deopotrivă pentru toți, așa cum vedem în Vechiul Testament, pentru împărați, ca și pentru cei din urmă, cum erau pe vremea aceea, chiar și pentru sclavi. Călătoria cu bagaje mai multe, Face mai grea și mai dificilă ajungerea la țintă decât celor care au bagaje mai puține. Să ne ajute Domnul Dumnezeu să înțelegem bine că trebuie să ne debarasăm de tot ceea ce ne împiedică pentru a zbura către cele de sus. Să transformăm toate cele ce le avem jos în mijloace care ne pot ajuta cu atât mai bine să zburăm spre cele de sus. Creștinul, am numit eu odată, este un om de afaceri. Creștinul transformă valuta trecătoare în valută veșnică El investind cele care sunt trecătoare aici pe pământ în scopuri veșnice Nu face altceva decât să-și transfere la contul ceresc Valori pentru toată veșnicia care să fie spre bucuria lui Dar mai ales a marelui nostru mântuitor Acolo sus în ceri Acolo putem să trimitem valorile în cea mai mare siguranță, ele nu se devalorizează, ca aici pe pământ, acolo nu le ajung nici hoții, nici rugina, nici măcar teroriștii. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă înainte, descoperindu-ne tot mai mult realitatea lucrurilor acestora trecătoare, care nu merită atenție decât în măsura în care le putem transforma în valori veșnice. Binecuvântează ascultarea acestor mesaje și a gândurilor care ne stau în față, determinându-ne pe fiecare să alegem să trăim pentru cele pentru care suntem făcuți și anume pentru a împărăți cu tine pentru toți vecii. Amin. Dacă vrei să moștenești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 Povetea-ta ce-ai făcut, în tine ce-o să rămână, ești doar un pumn de tărâm, sufletul e tot ce ai, oare cui vrei să-l preda? Dragul meu, sufletul e tot ce ai, oare cui vrei să-l predai? Poziții înalte sociale, bogății, înțelepciune și orice ai vrea să mai spui Din cele ce se află sub soare, perceptibil cu unul din cele cinci simțuri Te vor părăsi la groapa rece în care vei fi coborât Dacă nu ești credincios și între timp va veni Domnul Isus, În care deci vei fi coborât singur Tot ceea ce îți rămâne în urma celor care le-ai avut aici pe pământ este marea responsabilitate a felului cum le-ai întrebuințat În vederea slăvirii Domnului Isus Hristos prin care ți-au fost date și pentru care ți-au fost date Vei lua oare aminte la prilejul cercetării de astăzi Fie că ești președinte de stat, fie că ești unul din marii demnitari Fie că ești un om cu o poziție socială foarte înaltă, oricare alta Fie că ai bogății multe sau puține Vei vrea să iei tu astăzi aminte la această cercetare pe care ți-o face Dumnezeu, cel ce ți le-a dat pe toate? Poți încă să-ți asiguri o veșnicie fericită dacă acum te întorci către cel ce ți le-a dat pe toate și îi le supui lui împreună cu tine pentru ca el să capete slavă, cinste și mărire din toate acestea, iar tu mântuirea veșnică, partă-ta împreună cu el pentru toți vecii. Amin." Ne apropiem acum de Cuvântul lui Dumnezeu și așa după cum am făgăduit vom da citire unui mănânc de cugetări și meditații asupra versetului 17 din Evanghelia după Ioan capitolul 19 pe care nu le-am putut acoperi din motive de timp cu, lecția, cu prilejul lecțiunii precedente. Făgăduisem deci că vom veni cu o serie de alte date istorice legate de procedeul răstignirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iată deci... Care sunt acestea? Vom face cunoscut că în anul 366 după Hristos, pe locul unde s-a presupus a fi Golgota, a fost zidită o biserică creștină, care a durat până la anul 614, fiind arsă de către perși. După aceasta au mai fost construite alte biserici, însă toate au pierit prin foc în anul 936. În 1810. Pe locul presupusei Golgota, grecii au zidit biserica numită Învierea lui Hristos. Despre dealul Golgotei, scriitorii Sfinții Noului Testament, în afară de cele patru evanghelii, nu mai vorbesc nimic, pentru că, de ce? Nu locul răstignirii are însemnătate în istoria mântuirii noastre și nici crucea chiar ca obiect al răstignirii, ci jertfa care a fost adusă pe ea. Ca obiect, crucea era făcută din două bârne în formă de litera T latină. Ceea ce trecea de T în sus, adică vârful vertical, nu era decât o bucată de lemn adăugată pe care se scria titlul sau vina osânditului. Crucea de obicei nu era prea înaltă, așa încât picioarele răstignitului se aflau numai la vreo câțiva centimetri de pământ. Crucificarea se începea prin așezarea crucii în pământ, apoi o era ridicat, ori tras cu frânghii și fixat pe cruce, bătându-i se cuie în mâini și în picioare. Se mai obișnuia să se așeze crucea pe pământ, și apoi pe o sândit îl întindeau, îi băteau cuie în mâini și în picioare, îi legau mâinile de bârna orizontală ca să nu se prăbușească trupul la ridicarea crucii. Se pare că Domnul Iisus a fost răstignit în felul acesta, adică întins pe cruce. Chinurile răstignirii erau nespus de mari. O sândiții aveau dureri violente din pricina rănilor și o sete arzătoare le usca gura. În aceste chinuri ei trăiau toată noaptea și chiar toată ziua următoare. Doamne Iisuse, cât ai suferit Tu pentru mine! Mă copleșește jertfa Ta! Pedeapsa prin răstignire a durat în Imperiul Roman până la Constantin cel Mare, care, din respect pentru Domnul Isus Hristos, a desfințat-o în al 13-lea an al împărăției lui. Vorbind despre crucea de pe Golgota, Sfântul Chiril al Ierusalimului, care a trăit la secolul 4, scria «Dumnezeu și-a întins mâinile pe cruce, pentru a îmbrățișa marginile universului și de aceea muntele Golgota este punctul central al lumii. Ceva asemănător scria și Ipolit din Roma, un uh, scriitor care a trăit la secolul II, spune el Acest arbore uriaș a crescut de la pământ la cer. Pom nemuritor, el se întinde între pământ și cer. El este punctul neclintit de sprijin al Universului, punctul de odihnă al tuturor lucrurilor, temelia Pământului, punctul central al cosmosului. El cuprinde în sine, într-o unitate, toată multitudinea de chipuri ale naturii omenești. El a fixat de cuiele nevăzute ale Duhului pentru a nu se desprinde din legătura sa cu Dumnezeu. El atinge cele mai înalte vârfuri ale cerului și întărește cu rădăcinile sale pământești, și cuprinde întregul văzduh dintre ele cu brațele sale nemăsurate. Încheiat citatul. Crucea, adică suferințele Domnului Isus Hristos, au fost văzute în chip simbolic în Grădina Edenului. Crucea a fost zărită tot simbolic în viețile patriarhilor. Avram aduce jertfă pe Isac, De asemenea, o găsim la ieșirea poporului Israel din Egipt, în mielul Pascal. Apoi o vedem și mai grăitoare, înălțată cu tâlcul ei adânc, în mijlocul unui pustiu uscat, lipsit de viață, prinde urlete înfiorătoare și de șerpi înfocați, ca să fie izvor de tămăduire, de mântuire pentru un popor care urmează pe Dumnezeu în drum spre Canaan.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 Într-adevăr, omul, cu toate posibilitățile lui, rămâne neputincios când este vorba să arate ce s-a petrecut atunci pe cruce. El se bucură numai de darul crucii, dar de-înțeles, omul nu va putea înțelege decât foarte puțin. Toate tablourile care zugrevesc pe Domnul sus în drum spre Golgota sunt departe de adevăr. Ele nu sunt decât niște închipuiri pictate cu meșteșug. Adevărul este cu totul altul și greu de înfățișat, fie în vorbire, fie în pictură, fie în sculptură, fie chiar și în poezie. Odată, marele pictor și sculptor, Mihel fiind întrebat de ce n-a sculptat Golgota, el a răspuns. Nu există nicio pensulă, nicio vopsea, nicio daltă sau ciocan care să înfățișeze ceea ce s-a petrecut pe Golgota. Aici, într-adevăr, se vede bătălia cea mai prinsă dintre neprihenire și păcat, unde, pentru o frântură de timp, reprezentantul luminii este lovit, zdrobit, părăsit de toți și înconjurat de negura păcatului lumii. Cufundarea în păcat și neregiuire în locul nostru nu putea fi, fără groază și înfiorare pentru Sfântul Sfinților, care a venit din slăvile cerului, Îmbrăcat în toată neprihănirea Dumnezească, Numai ca să ispășească păcatul lumii Și să moară pentru vrăjmașii săi Pe Golgota s-a văzut balanța dreptății Dumnezești. Într-o parte a balanței era o lume pierdută Care se scufunda în negură și păcate Iar de cealaltă parte Domnul Isus Jertfindu-se pentru păcatele ei Crucea de pe Golgota După vorba unui credincios a devenit magnetul divin prin care Dumnezeu își atrage copiii lui înapoi acasă din lutul în care s-a împotmorit viața lor. El m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei spune psalmistul în psalmul 40. Prin jertfa Domnului Isus de pe crucea Golgotei, pământul nostru a fost legat din nou cu lanțul iubirii lui Dumnezeu. Această mare și tainică jertfă a devenit pentru noi o comoară de care credința noastră s-a legat și astfel corabia vieții noastre nu mai este purtată și izbită de toate valurile și furtunile lumii, ci stă liniștită în limanul păcii veșnice, în prezența Tatălui nostru din cer, Dumnezeul Veșniciei. Mă închinție și îți mulțumesc cu adâncă recunoștință, Doamne Iisuse, scumpul meu mântuitor, pentru tot ce-ai făcut, pentru tot ce-ai suferit, pentru moartea ta pe cruce ca să mă mântuiești. Fi binecuvântat în veci de veci. Tu ai tot dreptul asupra mea pentru că m-ai răscumpărat. Sunt al tău și folosește-te de mine cum vrei și când vrei tu. Amin. Continuând descrierea patimilor Domnului nostru Isus Hristos, evanghelistul Ioan spune în capitolul 19, la versetul 18, următoarele: Acolo a fost răstignit, și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Isus la mijloc. Despre răstignirea Domnului Isus este scris scurt și simplu așa cum este scris despre căderea primului om, Adam, în grădina Edenului. După cum se știe, adevărul este simplu, iar oamenii cu inima simplă, ca de prunc, cum scrie la Matei pe 25, îl înțeleg fără greutate. Cei cu inima complicată nu-i cunosc glasul. Oamenii au dus pe Domnul Isus la locul răstignirii, dar între oamenii aceștia am fost și noi. Păcatele noastre pe care el le-a luat asupra sa l-au pus pe cruce El n-a avut păcat Judecata care trebuia să cadă asupra noastră Aceea este ce a căzut asupra lui Binecuvântață-i fie numele Acolo, spune Ioan, a fost răstignit Și despre mine trebuie să se știe precis un acolo că am fost răstignit Altfel, nu sunt urmașul lui Hristos și încă un lucru, este un anumit loc, o anumită plăcere firească, unde eu răstignesc pe Isus dacă nu veghez. Cunosc eu acest loc în viața mea? Dacă îl cunosc, acolo trebuie să veghez mai mult. Și împreună cu el, spune Ioan, aici au fost răstigniți alți doi. Nu numai Domnul Iisus singur a fost răstignit, ci împreună cu el am fost răstigniți toți păcătoși, cum limpe descrie Pavel la Roman 6, versetele 6 și 8, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el. Dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu el. Domnul Isus a cuprins în moartea sa pe toți păcătoșii. Pentru toți a murit ca să-i răscumpere, dar nu toți primesc mântuirea. Numai aceea care cred în el, în jertfa lui, aceea se bucură de harul mântuirii Acolo a fost răstignit Răstignirea Domnului Isus, după cum spune la 19 cu 14, a avut loc după ceasul al șaselea, adică după ora 12 la ceasul nostru Sau cum spune Marcul la 15 cu 25, după ceasul al treilea, adică ora 9 după ceasul nostru Explicația acestei nepotriviri ar fi următoarea Evanghelistul Marcu nu precizează un moment în timp Ci, potrivit obiceiul de a împărți ziua în patru etape, adică ceasuri Ora 3 este răstimpul între ora 6 și 9 Pentru mântuirea noastră însă această precizare a timpului răstignirii Domnului Isus, Are puțină însemnătate Faptul că el a fost răstignit, aceasta are importanță veșnică Acolo a fost răstignit Ciocanele care au răsunat atunci pe acea colină Au avut răsunet în toate vremurile Răstignirea, așa cum s-a mai spus Era cea mai îngrozitoare pedeapsă Și se dădea numai robilor și celor mai mari făcători de rele Cetățenii romani care erau osândiți la moarte Erau omorâți tăindu-li se capul Așa a fost omorât mai târziu și Sfântul Apostol Pavel Grele au fost suferințele trupești ale Domnului Isus pe cruce. Un om de seamă spunea, Noi oamenii, zămisliți și născuți în păcat, avem o carne necurată și aspră. Cu cât cineva este mai sănătos, cu atât pielea este mai delicată și simțirea mai mare. Și deoarece trupul mântuitorului nostru era sănătos și fără păcat, de aceea și durerea a fost neînchipuit de grea. Dacă durerea ar fi fost după grade, noi, dacă ar fi să suferim aceea suferință, abia dacă am simțit două grade din zece, din suferința pe care a suferit-o Domnul Isus. Încheia citatul. Domnul Isus, însă a rădat și a suferit toate acestea într-o supunere plină de sinenătate, rugându-se pentru răjmașii săi. Acolo a fost răstignit Isus. Un scriitor pe nume averi spunea, l-au răstignit? Știu, au fost oameni. Cuvântul om vine de la latinescul home, care la rândul lui vine de la humus, pământ sau humă. Pământul, materia, se luptă împotriva spiritului. Prin păcat, omul a devenit cea mai crudă viețuitoare de pe pământ, un vrăjmaș al făcătorului său. Și împreună cu el, spune deci Ioan, au fost răstignit și alți doi, unul la dreapta și altul de cealaltă parte, iar Iisus la mijloc. Acesta e locul Domnului Isus, cel răstignit, între cele două părți, între om și Dumnezeu, între om și om. Când El este la mijloc, atunci totul e bine, este singurul bine. Fiul lui Dumnezeu este răstignit între alți doi. Aici nu se spune că erau tâlhari sau făcători de rele. În fața crimei nemaipomenite, săvârșite de iudei și de omenire întreagă, oamenii sunt înaintea lui Dumnezeu toți deopotrivă. Alți doi sunt deci doi oameni care fac parte dintr-o lume judecată. Crima lor, deși judecată cu dreptate, nu este mare lucru față de crima pe care o făceau judecătorilor. Pentru oameni, Iisus este pus pe aceeași treaptă. El este omul pe care li l-a înfățișat Pilat. El este în mijlocul păcătoșilor care meritau moartea. El a venit să ia acest loc în har pentru ca lucrarea sa, odată împlinită, el să se afle în mijlocul oamenilor mântuiți și pe care nu-i va fi rușine să-i numească mai târziu frați ai săi. Lucrul acesta îl face Domnul Isus înviat la trei zile. După aceea, la Ioan 20, pe citim: Isus a venit și a stat în mijlocul lor. Mulțumim, Doamne Isuse, că Tu ai stat pe cruce în mijlocul nostru, oameni păcătoși și vrăjmași ai lui Dumnezeu. Tu te-ai făcut una cu noi ca să ne faci pe noi una cu Dumnezeu. Slavăție, fi tu în mijlocul nostru. Timpul călătoriei noastre pe pământ, ca să putem trăi unitatea desăvârșită unii cu alții, toți împreună cu tine și prin tine cu tatăl tău. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului I-212 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia, Lumina Vieții. Dorim ca Dumnezeu să ne dea harul tuturor acelor care am ascultat acest cuvânt minunat. Să primim jertfa Domnului Isus Hristos făcută ca pentru noi, să-L avem apoi în mijlocul nostru, să-L avem în noi înșine și în felul acesta să putem să avem parte de toate harurile de care ni le a, pe care ni le-a adus El și anume să fim mântuiți pentru toată veșnicia și împreună cu El. Harul Domnului Isus Hristos fie și rămână peste toți cei care se deschid să îl primească de acum și în toți vecii. Amin. Cine-ar putea să-ți dea pentru păcatul tău cel mare? Cine-ar putea, cine-ar putea, Isus e unicul izbor și red pactat usoil el el ar putea el ar putea cine ar putea să-ți dea lumină și în suflet liniște de plină Cine-ar putea, cine-ar putea, Iisuse unicul izvor, pe haruri pururi tătător, El are putea, El are putea.